دانهم هالو الله الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله الله أكبر الله هل <أكيد> <سؤال> هو إست؟ سوء يفتح مدعو مجلوده ما يفتح أفوت مبتعي تاكبا ما يسنع أفوت مبتعي تاكبا درسو ما سنطلق وطلق ونشعر أفوت في طبا ها مولا مبيان درسو مبغيشو إلي أصيحي تاني هو أصابينا أكوغا موشيكا ها يدين سوزهي سوى أصابينا od idari. Sala Allah, aleyhi wa sallam. Mi smo od u 12. našem del su tamo kad smo govorili da ćemo pojasniti bi idne Allahi ta'ala govorimo oni oni se smakli rođama imamina ili šejhovina a zatim se obejani da su mi uzagli. I kada im dođu dokazi, ili iznesu se dokazi koji pojašnjavaju zavrdu, oni ih odbiju. I tamo da je on to navijao u otprilike u četiri teze. Mi ćemo te teze sada malo počitati i komentarisati. Zbog izuzetne važnosti tih teza koje je slikovito odpisuju stanje vođa. Stanje vođa. Koji zasobom vode određenu skupinu. A vođe su spoznali za vodu. Spoznali su da postoji tu nešto što su oni prekoračili preko umjerni. Prešli preko granice ali ne želi se vratiti na istinu. Spozna kad tad nešto bude uzrok da je određeno u određenom šarijaskom pitanju ili u menheđu, ili akidetskoj meseli, Spozna da je pogriješio. Spozna svoju grešku. Međutim, iz određenih razloga ne želi da se vrati I svome džanatu i svojim uqalidima kaže lakad ahtahat. Ja sam zaista porišio. Čudite sad, zar je to može da bude? Braćo, islamski učenjaci su napisali knjige koje govore o tome koji su od pripadnika medheba izmišljali hadife potpomažući medhreb svoga imama. Namjerno zna da ne postoji taj hadif sa tim mancem prinosi lacaj ili slično. Ali onda bi pojačao svoj medhreb ili ljubav prema svome imamu izmisli hadif. Valah imađu. Izmisli hadif. <clears throat> Ubijeđen da je to laž, jer onda piše svojom ruku izmislim u sred. Jedan od čuvenih takvih jeste Harih. Jedan Harihijskih čenjak. Koji je izmišljal o hadithu u korist Harihijskog medheba i u korist kojima Ebu Halife. A Ebu Halife na sudnjim danu će da se šta? Odreči zbog pristrastosti ljubavi prema imamu i slijepog slijedženja i mržnje drugog koji zastupa, zastrupa suprotni stavu, je na tu mrtavu i došla je na taj stepen štada. da? Izmislje Hadid. Na jedan! Stotine. I da sebe izlozi čemu? Možda vječnosti je enegiski matri. Možete zamisliti? Problem je znači Akhirec, zbog laži na tunjalu, laži, a zamisi kada insan smatra, to isprav nini i da nije tu greška za tome. On zna gde je slagala. Ibn Hibban kada umeđu rohin navodi njegovu biografiju tamo, kaže došao sam, počeo govoriti i govorio kaže, boj se, kaže Allah, zašto lažiš na ipu harifu? Kaže, Što bih rekli mi, bi. tata je Liga, za mnoj mi, kažem daj. Ovo Ibn Hidana odio bi grafi njegove u Međruhijin, dokazujući njegovu laž, njegov izmišljanje Zanim učenjaci kažu, Hrafiz Ibn Hajar kaže, i to spomnje, pardon, zhebi, u Mizaru, znao kaže, doć sa lancem prenosilaca, I poturi vi, poturi, znači tome lancu, prenosilaca, poturi metan ili sadržaj koji vi. I kako oni u tog lanca prenosi laca? Lanac prenosilaca mi je odostaje. Ali hadid, ovaj, taj lanas, vi kad mi vidi, mi čuo, on je ni prenosio taj hadid. on, znači, sadrža određena hadita, poturi pod ovaj metan. I ti kao da znači, je par sve povjerili prenosilaci. Ali taj metan sadržaj hadita mi je odovara ovim prenosilacima. I obrnuto kaže radi. I oni autor, braćo, musne da odebu harife, čuveno. Djelo kod mene, pristupno. I od tome elaborati sa rade, a to djelo prevedeva koslanski jezik. I ovo je, braćo moja, sa druge strane, prevođenje ženoga prekovo debo. tome nije jedan dres nego više dresu da se ovo pojasni. Dakle, kada znači dođeti Bejine, u kojoj se, se ogleda, dakle, istina. Međutim, šta? Ljubav prema određenoj stvari natjera vođu da ustaje i ne prizna svoju grešku ili grešku u akidevskoj misli ili u meneđu, itd. To je moji misli koji bi to opisao. ja sad jedan po taj sedmi i razumije dobra arabski jezik, čitao ovo i malo su kaže kao da živi u ovo kao da živi ovdje među nama u Bosni vraću, u ovome, što bi rekao, na ovoj teritoriji, kao da živi ovdje i opisuje džemake naše koje imaju, jedan bab, jedan tam, jedan u jedan u jedan ovdje, kao da je pisuje. Zbog čega? Zato što su to učenjaci. I Allah subhanahu wa tada datnija učenjahu je tu basiru, što ne daje svakome? Brać ovaj Mu'alimi je čudan islamski učenjak. Napisao je mnoga djela. Umlo je 1386 ili 7000 djece godine. Ne dam. إن الله سبحانه وتعالى توميك شبك دعوه من نجي بركة حديث في عامة إنه لا يزوره لا يسوي دعوه يسوي دعوه زايدا إذا كنت أخبره ينطيه ديلا إذا كنت أخبره يسوي دعوه أخبره يسوي دعوه دعوه توميك وهو Djehmiji, o karakteriš ima kako hoćeš. Ne prijatelju selefa i sunneta. A muhadi je bio vada keuter, ali je Ajna, muhanefij suh mertheba. O kom joj se selefa? Zašto? Na? Abullaha ibn Ahmada. Sina imama Ahmada. O kom zašto? Zato što zume kitabu sunneta? nazvao tom poglede po šta je rekao Selef u Ebu Hanifu. O kom je o Sainan ibn Huzeymu? Imama Haditha. I njegova je delo Kitabu Tavhid, samo zato, zato što ibn Huzeym u tome je Kitabu Tavhid. Ne Muhammed ibn Abdur Baha, braću Kitabu Tavhid od ibn Huzeymi. Najstarije djelo po pitanju Tavhida, ali dolazi sa givajetima, dolazi sa svojim i tako dalje. Na njega se so okomio zašto? Zato što kaže Ibnu Nozeime tamo na Udrivaju na Vlađe Lešanu na vesima. A kod njega Vlađe Lešanu bilje na svakome mjestu. Okomio se so na Ibnu na Ibnu Teviju. Zašto? Zato što su so oni kao vođe za Buna. Tako, tako reći nema učenjaka Serefa, imama ume tada nije svoje pero zarezo na njih. I? O kom joj se nako ga? Na khatiiba al-Bagdaniya. Khatiiba al-Bagdari, ima ču imam ime tako. Um, Hodih, u uusulu, al-Fakih, u mal-Mutathakih. Niko je o diyalo, izlaho na bih. Ta'lih bagdad, napisa o diyalo, ko ibroj Ja. Jer se šta putva Toma koji dobro se sebe? Džamil Lakhlahi radba davi seme, da no, da seme. Da seme koji govori, znači, o načinu učenja kod onoga koji ima znanje i načinu ponašanja Boga koji prenosi znanje, tako dalje, i nije smisne reze za znači. to. I na njega so komio. Pa našao se el muallimi, i napiso njemu u dva toma. Ljubo tehnik, tako zna na ili imam dvije, znači, dva ima, dva jako tamka, evo. A oni njemu odgovor je koliko sada toma, ne zna. El muallimi braćo moja izmeđo dao tahkik na jedno djelo, il verifikaciju na djelo el geru bat tādim od abu rachmana ibn Nabi Hatimah, Ar-raziah. Nai je delu hadisvi nauči. Gde ona ikon govoru hadisva, ne pausel jovo delu neye maslana prijica, kishtem beretim jevsem, bo ulamat še tine mena prinausim Oni dao tamo verifikaciju od Dao i verifikaciju tako odze na delu tarikhul kibir. Od mama Bukhari. To suze delu, bračo mea dala, ađerah varis tomu ketanista Tarih ibn al-Sam'ani itomba. On je dao sve opaske. I između staroga dao je opaske na udjel. Na udjel. Koje se zove Kitab Bayani Khata Muhammad ibn Ismail al-Bukhari fi Tarikh al-Imam Znači knjiga bejana ili pojašnjenja u čemu Imam Bukhari u svom ovom što sam spomenuo u Tarikhul Kediru. Od Imam Raziju, to ne naravno. Je mi je bihajat ima Raziju. Joj ne Imam Bukhari. Vi znate da je njegova knjiga Sahije odmanako korana, korana, korana, o svojih bjelostrojnosti. Međutimi, imam Bukhari po govoru Abdurrahmanin de Bihakima Arrazia i ovom diavod, kaje da imam Bukhari u tariju ulkebiru pogriješe u 770 jednum pernozio. Što bi rekli mi? Šta bi? 770 jednum kreštu jamaat i ljudi koji smatra Jusufa Sheiha. Dalas! ne može pogriješiti nigdje. A ako se pronađe neka greška i obijani, stavlja pot, tepi. Buharija pogriješio, a ova nema da pogriješi. Zabranimo da pogriješi. Kao da je vacinisan protiv greške, što bi mi. Date mu vacina da ne smisam da pogriješi. Imunidija je popoveća do takve prinosilaca. Prva kumeta. Međutim, ispravno jeste po ovom pitanju ono što je Da se dogodile greške prilikom prepisivanja prinosilaca, imena i tako dalje, i ona Nosara koju je posljedovao, -e razi, je bila puna grešaka. Puna grešaka koje odmah razi, odmah što odzove? Pominjamo. Pogriješi u umeraru, pogriješi umeraru, ovaj se tako. Pogriješeno s tobom. U slobu jednom u slovu se pogriješi, u imenu, promijeni očevu ime sa, sa ljegovim imenom i tako prvo. Ali ovom namodi samo zbog čega da vam pojasnim kako može čak i prva komunita pogriješiti a? i to prihvatamo, a ne možemo prihvatiti da određeni će pogriješi. Dakle, u Alevi nema sumnje bio najplodniji učenjak nebog u ili jedan od najplodnijih učenjaka nebog ugramera nošnog irnešku stoljeća. I on je ovdje obajanio, pojasnio razlog je zašto vođu nekog, nekog žemata ili skupina ili medheba, ili može bih veća skupina koja bi i hiljade, kad mu se donese da je poviješio šta ga to odvraća, odvraća ga tako istini. Šta se mu izgriječi? Da bi se vratio Irakovi i priznao. I kaže, od četiri točke prva, el, el, an yara al insamun ane li a'tirafahu bil haqi jesel zimu i a'tirafahu bi anna hu kane ala yes, kaže prva tačka da insam kada vidi da je i prizna svoju grešku da to otma automatski znači da je bio nam balantil dva laletu da kaže Boji se priznati greške. Zašto? Ako budem priznao svoju grešku, pogriješio sam tu, pogriješio sam tu, pogriješio sam tu, tu odnaš, daš, znači, ja sam bio spravljivost. Za Pa će mu to odnaš, tako, svojih mrujida smaniti. Uglijem, gdje će odreš, hej, priznao je pogriješio, A, onda je bio, mi se nego godričimo. Jeste razumijeli ovo? Boji se priznao svoju grešku. Jer smatra, ako budem priznao svoju grešku, je senzimu da to neophodno podlači šta rezultira je da je ono što je prije na priznavanje te greške stvari bila zavrda ili dolarec. Jo, kod je rezultata, veli želata, nije tako. Može insan biti na istinu kako može, ali se mu dogodi da mu se oklizne, koliko hoćeš povijetanje. Ali nikako ta njegova priznanica ali priznanje gdje je pogriješio znači da je prije toga bio dolarec. jo za kaže da li Far insan yenje ala dini au i'tiqadi au mazhabi au ra'y yetalaqahum min murabbiyi wa muallimi ala annahu haqq fyakun alayhi mudda Zay takajet moze moze se dogodit da od svoego ucheta od svoega shekha odruga nauci institucija nauci odajde raznati smatra da e najsti i razume budu odrejno I smatrati, to svaki od nas nosi. Pogotovo onaj koji uči stalno. Pogotovo onaj koji uči stalno. Dođeš, ubijeće se da je to istina. Dokar li si upretao Bogom, izdalo si taj stav. Nakon deset godina našao si djelo ili si došao do učenjaka koji je sve one tvoje dokaze, šta? Pobio sa jačim dokazima. Koji ti nisi mogao da zamisliš šta da postoji. Nije ti moglo pasti na pamet, nikako. Deset godina si nosio ideje određeno. Deset godina su upost određeni stav. I to su knjige braćov od Islana slučenjaka pune toga. Gde su se imani umeta, imani medheba, evo. Mijenjali svoje stavule. Nakon dolazka dokaza, imam te nije prvi itali. Kao ćemo kasinovesti. Tume, idete beđen eleho eno baltirum, šehtari, en ja Pa onda kaže, kada vidi da je došao dokaz, priboji se priznava da istini kako da prizna, šta će se dogoditi i tako dalje wa hakala idha kana aba'uhu aw ajdaduhu aw tattabi'uhu ala shay' thumma tabayyana lahu butlanuhu kao se događa kada čovjek nauči od svojih <sum> očeva i određenu ujedno što je rekli mi menneči ovako i dalje za ti mu dođe Bejan, na tebi sa hoćeš uzeti ono što je došao od Bejane i ćeš napustiti ono što si naučio. I u temije, a što ćemo kasniti za sebe, kaže da bio na, onem na čemu su bili njegovi očevi. On kaže, on kaže za sebe, da je bio u onom, na onom na čemu su bili njegovi očevi. A zatim je došao dokazi beja. pa je napustio i kaže da mi bilo šta. Ili da priznam privatnim dokazima, da kaže se vratim, Na ovom načinu su kaže mi naši oči, kaže da smo ostavili, da dokaz. Nije to samota. Nije to samo. Dobri, sad vam navodim neki primjer ovih. Znači, ovom puma šta? Da spozna određeni šijtki, da spozna određeni vođar iz prode, određeni tape ili pravnik, svoju grešu. Spoznao, došao mi neko donio dokaz, našao beru. Ali reš se svoju fetvu dao među ljude. Moja peta potom pitanje takva. Moje stao potom pitanje takvi. Desova sam toliko i toliko već rekao protiv toga. E sad, ha, moram bi ja da sam pogriješio. Kako to učinite? Čitav internet brujo moje petve. Ja zato se borim, ja zato se zastupam i tako da E sad, moram bi ja da sam pogriješio. Pa ga to učini, ako budem to učinio, što znači da sam ja bio zavlogen do laretu. Pa to neće da učini. يستنينا zavodi i na davalet ali nego imuridi to ne znaju nego imuridi to ne znaju i ugo najkorit druga tacha an yakun qad asala lahu fil batil jami wa shuhratu wa ma'ishatu faya shaqu alayhi an Fetezemu til kel febaid. Kaže, da bude od onih vođa koji je postao šta, ima izgrađen, prokručio se bi džadu. Ima iza sebe, što bi rekli mi, stotine pristanica, hiljade. I poznate potom. Izgradio se mi šta, popularnost. Džegod, on, džegod, on, džegod, on, samo se njegov ime što bi rekli mi spomeni. Izgradio se menež po kojim je postao poznat. Ima utjecaj, ha, poznat poznate po tome, to je njegova žada, njegov menež. Zatim kaže, i ima to da Mariša i živi od toga. Šubravo Mariša treba poznati, hoće poznati ljudi po tome. Mona Ishek. Inata inajun, inata inajun do la zista. Jesišnje. Kapa. Možete misliti da Možete misliti. Se bi izgradio da ja rešić put, منهج. I poznat potom hoće poznati, on pita i koga kaže, a, sam, o kome se radi. I dolaze mu šta sredstva. Zbog te ideje samo Dođi reko, finansiraj ga. Pa Thomas samo zato što nosi tu ideju. Pa ako bude napustio to sve i prizna ne pogriješio, boji se ali ja jeatrifa bano bat. Fatat be tilka al farai. Ja kako kažeš, reko ljudi, ja sam pogriješio. Ja sam bio zavodi, boji se da ćemo sve te faraje, sve te fajde koje dobijam ekonomski. Pa šta u radit? Deću, neću, <skrug> pizna, gdje vlavom. Kozit, kozit! Braćo, jel' vi sva tatu čavi se radi? Na co tamo? Valah i koda živi u ja, tako i nije tako? 20, 10, 5 neki za sebe, ali koji će, od, koji ću, ili od čega ću imati određenu korist? Da li u popularnosti, dali li u Dunjanoć koje nije bitno? Ustupit neču. Jelah kumdemu stupio, je biće minapositi, je biće minapositi, je biće minapositi. Ogakudu, godi maha, randu lillah. Elbežu u tredje. Tredje. Svarno. Elkibav. Orost. Jekonu ala جهالتي او باطلي فيجيء الاخر فيبين له الحجه مرض الضغوطي دايساني وجه ابو دهو زقطي اين زاويه по питање одређене меселе крупле فيجيء الاخر каже па дојен други тамо се وبيريا فيبين له الحجه <سؤال> فتاي دوكي سي пояوي odnakle i dojde przed niego i przed niego dzematy direkcyjno indirekcyjno i zrucji niego wsta i daresia dowod za sprzecznym fira anahu el i'taraf kana ma'a dhalika i'tarafu bi'annahu Ali, ja Ali ako priznam što znači da u ima puno krnjavosti, puno grešaka, da to mojim moridi sad da im... Aaaa, ne mere. A nemre. ovo je što je došao, se pojavio njega pre križelije da je otišao. Da je on uzrok njegove sad upute. Ej, ne mere to biti nikako. Juče je za njega druga dvrša Juče ja zna njega tižo dresova, da je džajnija. Juče ja tižo dresova, se ne smije zna Juče ja tižo dresova, se ne smije salamiti. Sad, došao on za nekim dokazima, pobijao moje stavove. Sad ja moram priznati da je on mi upravo ja ukrivim, ej. Pa će moji reći, pa taj čovjek je znači sebe uprutin našeg šegla. Ej, a mi njega slišam. Pa znate šta opet? Ne smije se priznati. Voli well, hada teva. من المنتسبين الى العالم الى العلم عفوا من لا يشك عليه اتهام بالخطا اذا كان الحكم يتب... تمين له ببحثه ونظره ويشك عليه ذلك اذا كان غير هو الذي بين له اول شيء قالوا ها اكو نا يوم ركتي جماعه ستوبراست E sad je on našao u knjigama nakon 5 godina te ideologije koje je nosio. A vidiš ti to, potrošim malo vremena, a bio sam ukrivom, želat vam. Šta je, e, braćo, nisam znao, evo knjiga kaže, ovako knjiga kaže, tako, nije bilo ono ispravljeno havata i gotovstva. Ovo ću Ali ako dođe mu drugi njegov suprotnik i donese mu to isto, neće to prehladiti. Razumijete star? Ako on sam pronaži, ha, on će tu doć, pa okupi džemata, će reći, o, našlo sam, priznaje to, pomiješilo se, svako mi ješit, pa ja mi niko nije, ona, bez griješa, sama lapa, sami bez griješ, ne razumijete, fino čokite. Kao eto, on je uzrok pronalazka greške u mene, je što je bila prije. Pa što kažu, ispravio sam se sad. Ali ako mi danese određeni čovjek, ili određeni daj, ili određeni šeyh, obejanove mjestu yo nema šanse da se privati nego ćemo neki kontraudar tamo da samo da opravdam svoje stanje. Alam jarabia ila hasalu itta ta kawestu za Ovi isusahabe, kaže, ako kaže, bude neko drugi ko je uzročnik njegovu pute i dođe mu i obejan njegovu istiju haqa. Fa jer ane i'terafehu bidzalike haq, jakuni i'terafeem bidzalike mu beđim, pa će kaže bit, ako priznam da on mi donio haqa istini, pobija moje dokazi, pređe matom sve samo, aha, To znači da ja moram s tim svojim priznanjem, ja mu priznajem, da je on učeniji, da je poznatiji i da no on ispravnije prilazi šarijetskim miselom. Odmah šta? Njega uzičim sebe tu šta? Spuštam. a jop, ne merete toliko. I ostaj opet šta? Na ono na čemu je bio. Fe uadim uzdaka, te uadim nas. Ako to bude priznao da će tog daju, ili tog koji mi je hak, uzimu tu i učiniti ga koji budi, Allah. A znaš, nego će biti šta uvijet? Slušaj. I smatra će, ako budem sad ovoga daju i šijeha uzimu što mi je donio dokaz, uzimu će me tu ljudima. A ovi moji še pristalici i ostvari mene napustiti otiće za njih. A, ja to neću, ja to neću i neće priznati znači dokaza neće priznati istinu i, i će naprijediti. Ovdje ja, da ono baš neko danas u mome vremenu kaže danas imam novu. Evo mi našem vremenu toga imamo. Znači ovdje ova četiri slučaja, ali Morelli ne pojašnjava kada vođa nekoga pokrita, vođa nekoga medreba, vođa neke ideje, vođa nekoga grupe ili globacije, ide, trasira menedž. I kad se donese dokaz da se vrati, zbog određeni dunjauči, koristi i zbog određeni srčani bolesti, šta? Odbija prihvatanje testine. istine. Zar nije vrać ovo osikavano našeg stane? Nekada kada je bila, što bi rekli, jedan džemat neka, danas imate sve džemati, džemati, džemati, i svako sa onim što nosi zadoljanje. A svaku kaže da on na isprednom punktu. I svaki zase uvodi 20, 30 i zastupa star samo da on kako treba. I da ne može pogriješiti. Ako pogriješi, toj grešni se mora naći neki tebi. Mora se naći naći neko sporedno značenje opravdavajuću nebu grešku. Dobar. Помо насрачио на посечана речи Аллаха субхана ва таала. Гени звишени каги بيانцима. ولا تكون من المشركين. da случајно да биби од мушрика. Да биби јеста мушици. مين алзине фалаку динума кану шие. Коју pocijepali va kanu ši'a i u stranke se podijeli a svaka patlja stranka otih zadovolja i sretna što nosi i što ispovjeda kažu islamski učenjaci u Allah subhanahu wa ta'ala opisuje mušrike i kaže da je od osobina mušlika šta? jedinito ili? Je Razila žena? Rasulu! Gdje god moraš raspi. Gdje god ima džemaat neki razbija na više džemaata. To je osobina koga, mormine ili mušlika? Mušlika. Osobina je sunata veli džemaata, braćo. Ako postoji džemaat. Ako postoji džemaat. Zajednica muslimana. Allah, Allaho pa sr. Allahu Allaho lebo se nam kažu, Hrvizu koji bih žmak u se vedosi lanca i ponosila sad jedu Allahi mali džemaat. Allahuva i ruka kaže osnova kod je visunata od zato se zove džemaat, da mora biti zajedništvo. I osobina mu'mina jeste zajednica. Zato kad smo prošli puta obejanili tamo, govor Ahmeda, da je zabranjivo potizanje sabli, potizanje upora protiv koga? Dževija koji su tada vladare, vladarivi, harife, i mani, i prenudici. Ali šta? Zabranjivo je potizanje upora. Zbog čega? Jer će se razbiti taj džemat koji postoji. Kakav je takav je? Razbit će se ako se bude sablja potreba. I nikada, to to oni, nikada neće sablja biti bolje nego što je bilo prije potizanja sablja. Zbog čega? Jer kad ti podigneš upor, uvušen upor, vlast je bila, šta ćemo raditi? Šta ćemo raditi? Svi oni koji su učestvovali tu ne kaznićeni. Jel' samo njih? Ne. I oni koji su bili daleko od njih, makar u rodu, u rodu bili sa njima, i njih će kazniti. To je uvijek kroz isto mi bilo i dan danas je tako. Dan danas tako. Ne samo palati onaj koji pobeo ne protiv njegova žena, njegova djeca, njegove rođaca. Jel' ja sam nazveno slučaju? gdje jedna od balda ne dozvoljava polodici koji je ubijen. Dan-dan se dozvoljava oda za knahaniš. Po plemen proiz desetine Samo što je on isto plemena bio. Čito pleme kažnjeno, ne ima lahač. Ne ima aršizač u zemlji. Ne ima nikakve i možda nikak se ne pisotio s njegov izstavljeno. Ali Svi su kaljeni, zbog jednog. Isto je i ovdje, uvijek je tako bilo. Zato dolazi ispala stav Eri Sveto, džemata, po mu pitanu. Dakle, osobina mogljena jeste šta? Zajednica i džemata. Osobina ili osobina mušnika jeste šta? Razbijanje zajednice i džemata. Ako nađe džemata, nije kako treba. Ovdje se ti razbiti i povese na drugu stranu i ćeš pokušavati popraviti. Jer Imam Ahmed razbio ono što je bilo i rekao je hajde vamo, vas, tri stotine Idemo napraviti sebi džaninu, mi smo poslo, mi smo sonev džemaa, ovi su samo šta su novotari, otpadnici tako dalje. Mi ćemo sebi napraviti za mnogo džemaa, napraviti sebi džaniju i ja ću vam biti imam, vi kadajte za mnogo, nemojte ići u druge. I to je bilo. Imam Ahmed je bio prekšen da to učinio, on je imam, umeta. A mi podpis meni. Jer učine tako? Nije devetnijest godina trpio. Sada to koje je bilo. Imao te nije našo najdrago, njegovom vremenu, ko bude čitao njegove tu nije svemu jasno. Živi je ovaj vremenu Bida, tajnavotarija i zbaka oblika nevjerstva. Ali mi je zabilježio da je ikada rekao eh, Dostarame više, idemo mi sad malo, ostavljamo, napuštamo ovaj džamat. Džamatnici malo napuštamo, mi se gradimo, nas 50, 100, 500, cijepamo se. Zašto? Jer je cijepan od osobina koga? Mušnika. A jedinstvo i zajedno od osobina mu'mina. Ali ne može narod da biti sve braće moja kako treba. Ko bude gledao rivajet od ashaba koji su došli. Oni su se žalili u ibo su rivajetima od budarda i ostali. Kaže od ne prepoznajem islama ništa osim, kaže je rivajet, je je u njer kribi gdje se ljudi okrećuje rivajet, dopod da ta pježi muhari. U njegovom rime kao ashaba. <tus> Mamanik Moti, biljače od, od svog amiđa, kaže ništa ne prepoznajem, koji je bio od drugoga Osmana radijallahu anu, kaže ništa ne prepoznajemo od Islama Osnovoga, kaže za nas im se pozira namaza. U vrijeme koga v ime Tadevina Osman još uvijek živ. Ali jesu se cijepali ovog, pokrava da ispada ako kogod To je osobina iz sunata aržamaata. Kogod hoće, Nek se vrati na djevo koji zove El Ibane, od Ibnu Bope. Kada govorite I govorite sebe, pa popitanju čuma na džemata. Naravno, brača, sada neko će reći za nas. Kao žene, i se kaže, odmetnu od džemata? Jesi se čuli mi je ide ovaj izraz? Odmetnik od džemata. Došao mi je vrat neki dan. Sva nazvao I kaže, negdje ne burdi jaspori, sam razgovarao sa nekim i kaže, za tebe mu uh, hit neka kaže ili sudok kaže, kako se je odmetnu? Odmetnuo se! Pa kaže, naš ispričac, on meni je ispričao, tebi fino, pa ja njem kažem, pa čovječi, ja bi neki dan ko čovjek. Ja ne znam, a on se iskolači. Ništa se karečuje ime odmetno, on se je on odstupio, znam ga, i prije znam ga i sad. Odnetni kod džemaat. Odnosno, ako se ne sloviš sa lihovim dejama kod džemaatima, ti si odnetni kod ehli sunata vel Zašto? Jer je taj tu na ehli sunatu vel džemaat. Kroz istoriju Islama. Kroz istoriju Islama. Allah nije svjetok i mi primjerima pokazati učitom tako. Jebraćo gljino da su najveći učenjaci na medheba nimo imama medheba koji nisu osnovali medheba da se razumiju nego su ljudi nakon joj smrti svoj osnovani da bi najveći učenjaci određena na medheba dogodilo bi se da bi čovjek do dvane sati večeras do dvajas četiri bio hanefi iskog i tada je bio za hanefi najbolji i najveći mimo njega U 24.00 je 0.01. Vidio, došli mu dokaz i kaže, danas sam, od ove sekunde ja sam šafia. I šta se dogodilo kad na refija kažu? Najdruji među najgorijim. Ko ću slušit? Na more glava je dočerpat mu se, se i Do 24.00 je bio najbolji među najgorijim. Samo zato što je, sad rekao, nisam više hajepnija, sad sam šafja, postoje najgori od najgoriji. Je li moguće da za jednu sekundu onaj koji si smatru najgoriji sad ti postane najgoriji? Postođeno s pametom. Međutim, ovo su osobina koga? Slijepi seberika. Osobine koga? Slijepi seberika. Ovo me podsjeća Na govor ala Afanija, jednog od egipća, egiptovskih kaže, došao mi, kaže, jedan. I kaže mi, svi oni koji su u činu, u vojci, u desetara, što rekli mi, ponašam ovdje, su, kaže, nemirnici. Kogod je u vojci, kaže, to u na gore, posto kaže, nemirnici. Pa mu kažem dobao, čovjek, znači, onaj koji je dobio papir da mu je potimu u desetara i izna gore, Znači prije dodnog ubijanog papira lijebio levenik o tebe. Samo što dobio papir, to se nije ništa nije uradio. Ništa se uglavni promijerao. Samo zbog toga što je dobio papir, opa. I ovdje isto. Do 12 sati na bio i mamu metar u Hanefisom metalu. O 12 sati i jedna sekunda. Samo zato što je prešao u šak i je postao najgoriji. Ne moguće. Danas ovo isto važi u ovim prstavima. Mi znamo za mnogo obraćuna koja su jučije kod nekih džemata što kaže jedan od naše dvaće dvije spužve mu postavljali da sjedi na njih. I što kaže dvara priđana gurali pred njega. Danas je najgoriji od najgoriji. Zbog čega? Zbog Braćo, ima jedna stvara koji nije ni san svjestan. I je priznat mu nazor ne budeš donio dokaz, nazor. Ili tek nakon nekoliko desetina godina pođe i određenu peda pod ono shvati da bi ju A to je kada insan svoj čef uzme da mu bude ispred dokaza. Vi, svaki od vas, ubijetenca, nekada izmržnije prema nekome vratu, malo se s njim zakačio. I uvijek ima na nišan. Zakačio se zbog neke dunjalučke strane. I samo čeka kad će mu doći na nišan. Jel tako, tako je, nije tako? Jel tako, braćo? Mm. Samo čeka. Hej, ja došlo mu nekad nakon 5 godina, evo, mi sad u novo. Milo se pravi. Jel tako? Dobre, u ovom istano postupio ovaj brat. Nije. Šta je svijedio ovde? Svijedio je šta? Svoj čef. Koji je imao izgrađen u svome srcu. A Allah Želešanu kaže Ejte meni tahave ila muheva se kaže video onga, da li znaš da kaže koji je uzao za svoga Allaha svoj čijef Prevedu vam tamo, kaže strast, jok ovdje sradu čijef Strast može biti strast stomaka i strast plnog organa Ali strast srca, jok čijef srca Čef, ovo nemojte zaboraviti, čef i strast nisu ni Je ne može se reći da čovjek ima čef usponu, ali ne može. Strast. Čef stomaka, još, strast stomaka, što oda se najede. Makar je bilo zabramen. Ali je žeda i glada za tijef. Ali čef, utoliješ ga samo kad taj čef srca upotvuniš. Da samo može naći kod nas, i u liđama'nima, može. Uvijek u istotvoj islamovog bilo. Da su ljudi, mimo Allaha Čadršanu, i dokada su alesuneta, nekad ispostavili svoj čijek iz i hadiza. Ti slučaje van nam mogu. Gdje on tada je pet, tate i dođen u Bejan. Dođe mu dokaz do da pogrešimo četiri. Neće ga napati. Zbog čega? Zbog svoga. Pa, koji ih ima? Neka fetva se odanese. Stav se neki zauzme. Uspostavi se da je to što je se uradilo i fetva izdijela se. I stav se zauzme o pogrešen. I da se razbija nam ovog glavnog. Međutim, vođa neće mu kažen. Idemo. Makar je bilo tragično. Za mene. Jok. Za onoj koji su Ako je trakično za mene u redlijen samo plati onaj koji vodi određenu ideju da plati glavu. Ili plati neći drugi, u Ali kako ćeš pred Allahom opravdati da neko drugi nima tebe plati? Kako? Mi ćemo ovom in sha'Allahu ta'ada nastaviti. Sve neće puta kuru karne hana. Wa lakum, wa innahum, lafu rahim. Kullama abzatu ar تحت اقدام الغزان ارعدات بالسارقوحي واغتلا في هذا الضباب كلما كلما كلما كلما هذه الارض بها